Коло двох хуторів дозорець теж виявив кавалерістів, за ними обабіч, зіймаючи куряву, посувалися інші кінні відділи. Орел заліз на високе дерево і через бінокль спостерігав за противником. Побачив він і червону піхоту, яка здійснювала облаву в місті, де 25 серпня зібрались повстанчі відділи трьох отаманів. Час від часу піхота для впевненості пострілювала. Містевість була ущерч заповнена військовими підрозділами, та ніхто не здогадався перевірити невеликий лісок, де зосередилися відділи орла і хмари. Їздові стояли перед кіньми, тримаючи їх за вуздечки, щоб не нервувалися. Орел був, як завжди, спокійний. Його впевненість передавалася іншим. Та, як видно, не всім. Один козак, готуючи до бою кріс, несподівано вистрілив. Тривожно заїжджали коні, їм відповіли коні советського дивізіону, що вже був проминув лісок, де сховались повстанці орла і хмари. Цей постріл спричинив погані наслідки. Дивізіон зупинився, розвернувся, від нього відірвалося десяти рокінних. Під'їхавши до ліска, вони побачили повстанців. Ради не було, треба стріляти. Люїса накрили вогнем, і десятку втікаючих більшовиків – і дивізіон. Впало декілька коней, злетіло сідал, четвер блюшовиків, інші допали коней і замить зникли за горбком. Сенсу ховатися в невеличкому лісі вже не було, але й переміщатись в день у районі, заповненому армійськими частинами, теж невесела перспектива. Та що робити? Похапцем сіли на коней. Кілька хвилин їхали спокійно. Наліво в долині зауважили ще один дивізіон кінноти, на цей раз дикі червоні вершники були зі списами. Довелося пірнути в невеликий грабовий ліс, що трапився по дорозі. Не минуло й десяти хвилин, як лісок оточили шість сотень. Ще хвилина, і заклекотять більшовицькі тачанки. Атака хмари не забарилася, але червона тачанка встигла відкрити вогонь. Впало троє забитих козаків і декілька коней. Лава заломилася, та на допомогу вчасно прийшов Орел, який зі штабними сотнями вискочив збоку. Козаки в розпачі і злості рубали червоних. Кілька кацапчуків впало і від черкеської шаблі отамана. Все ж насолодить, ця переможна атака не принесла жодної. Пригноблювана думка, що полк кінноти, який стояв по той бік ліска, в будь-який момент міг вдарити у спину Кілька хвилин переслідували червоних Коли побачили, що на допомогу втікачам мчить, воєвничо жонглюючи списами ще один двохсотенний дивізіон Ускочили у перелісок, який доречно випірнув праворуч Орелли наважився йти в лобову атаку, бо знав, що списи справляють гнітюче враження на його козаків у лісі сіли скони і почали відстрілюватися, оскільки стріляли поспіхом, то рідка яка куля досягала мети. Нарешті козаки трохи заспокоїлись, почали збивати скони більшовиків, але ті, відчуваючи за собою силу попри жертви, перлися вперед. Червоний дивізіон уже підскочив під самий ліс. Гранати вигукнув Гальчевський. Коли розвіявся дим, побачили кілька вирваних пасм у більшовицькій лаві. Тут своє вагоме слово сказав ручний кулемет козака Михалка Шершіва. Він майже в притул розстрілював оглушену гранатою деморалізовану ватагу ворога. Шершів збив із коней близько шестидесятих більшовиків. Від цього дивізіону чекати небезпеки вже не доводилось В іншому бою можна було б отримати насолоду від такої січі Та ліворуч на Галявину вже виходили озброєні люди Їхній командир був у синьому жупані і з лиця подібний на Якова Голюка Хтось із козаків навіть вигукнув, не стріляти, то отам Анбайда Але бійці на Галявині почали складатися до пострілу Командиру в бою шукає завжди командира, так було і цього разу Орел прицілився у володаря синього жупана, та той вистрілив першим. Куля пролетіла зовсім близько, аж кінь отамановий, що стояв прив'язаний поруч, здригнувся. Орел виявився вправнішим стрільцем, першим же пострілом поклав синю жупанника. Попри вмілу оборону повстанців, червоні вже оточили їх із трьох боків. Впав козак, порицький із дяківців, йому перебило нижче коліна ногу. Попрощавшись тихо з білим світом Мамою-татом Він вистрілив з револьвера собі в чоло Орел побачив Як ще двоє його козаків Мертвими впали на землю Перекрикуючи Лемент бою Він наказав хмарі стримувати ворога Поки відійдуть штабні сотні Кинувши в останній погляд